Bob Hay vöröshajú lányok A Diamond Hotel ugyanolyan harmadosztályú volt, mint az egész város, amely a különös Kalamáti City nevet viselte. Akárki nevezte el így ezt a rakács óska házat a csendes óceán partján, biztos, hogy nagy tréfa csináló volt és nem hiányzott belőle az egészséges önirónia sem. Calamite City a városa, a szomorúság szomorúságvárosa. Akármelyiknek fordítjuk is, Rocky Maxim, a Szövetségi Nyomozóhivatal detektíve, már az első felületes pillantásra úgy érezte, hogy a név találó. És Rocky csak nem légszállt le a repülőgépről, még alig tíz percet töltött a város göröngyös flaszterén. A Diamond Hotel a kikötőben volt, és bűzlött, mint egy olcsó zugszáló, ahol minden kapható, csak kényelmes ágy, jó whisky és nyugodt álom nem. A portás pult mögött álló férfi is mosásba adhatta volna már az ingét árad belőle a fokhagyma bűz, és hideg hal szemével úgy méregett a nyomozót, mint a piaci értékét akarná felbecsülni. Egy második emeleti lakosztályt ajánlott Rokinak, kilátással a harsogó hullámtörésre. Ez volt az egyetlen attrakció, amelyet Kalamáti City ingyen nyújtani tudott. Egy fürtös szépség a csípőjét Roki mellett, aki egyetlen oldalpillantással megállapította, hogy a nőszeme ugyanolyan éjfekete, mint a ragasztott szempillái. Fehér csíkos pulóvere két számmal volt kisebb a kelleténél, és a sortja olyan szűk, hogy Roki minden pillanatban várta, hogy elreped valahol. A nő a 211-es szobakulcsát kérte el, és tűsarkú cipőivel már is elkopogott. Egyetlen pillantásra sem méltatta Rokit, akinek ez szinte sértette férfiúi hiúságát. Miközben megörökítette a nevét a vendégkönyvben, a portás a fogát piszkálta egy fogvályóval. Rocky Martin természetesen nem a valódi nevét és foglalkozását írta be, vagyis nem azt, hogy a szövetségi nyomozó hivatal különleges ügyosztályának a munkatársa. Elsőrendően hamisított útlevele szerint a neve Jeff Strack volt, és a foglalkozása Magándetektív Los Angelesben. Tulajdonképpen bármilyen nevet beírhatott volna az elnyújt vendégkönyvbe, mivel az államokban a bejelentést senki nem veszi komolyan, főleg egy ilyen osztályon alulízzuk szállóban nem. Egy ezüst hajú, és ugyanolyan kecskeszakálú úriember lépett be a csapóhajtón, nemes meccésű órán aranykeretes cvikkerrel, és Rocky mellé lépett. Kellemesen lágy és nagyon halk hangom, bizonyos Mr. Fletcher után érdeklődött, aki azonban még nem tisztelte meg jelenlétével a Diamond Hotelt. Rocky becsapta a könyvet, miközben a kecskeszakálas úriember hosszú, vékony szivart vett elő aranytálcájából, és kétségbe esetten gyufát keresett. Roki kisegítette, s az uri ember túláradó udvariassággal mondott köszönetet. Noha már nem látszott éppenséggel fiatalnak, kisé hajlott volt, és a haja ősz, mint egy hatvan évesé. Az arcán alig volt ránc. Vannak, akik értenek hozzá, hogyan őrizzék meg fiatalságukat. Csak, hogy Roki Maximnak az volt a benyomása, mintha az uri ember esetében egy sebész is besegített volna. A homlokán, ott, ahol a haj kezdődött, hajszál vékony vonal látszott a bőrén, amely orvosi késtől származhatott, de az is lehet, hogy az úri ember valamilyen baleset érte. Mivel boly sehol sem volt látható, Roki maga kapta fel könnyű podgyászát, és felzarándokolta második emeletre a 201-es szobába. A lakosztály egy szobából és egy fürdőszobából áll. Némi bizalmatlansággal vette személyre az ágyat, belevetette magát az egyetlen fotelba, egy koporsó szöget dugott a szájába, és elővette a levelet, amely ebbe a szomorú városba csábította. A levelet Baldi Newman írtan képpel, és így szólt. Kedves Roki, emlékszel még ifjúkori barátodra Baldi-ra? Milyen régen volt? Én még mindig akran gondolok vissza őrül csínjeinkre. Nemrég láttalak B City-be, megtudtam, hogy Jeff Tracknek nevezed magad, és magán detektív vagy. Amikor fel a keresni, hirtelen eltűntél. Véletlenül tudtam meg, hogy az irodád Los Angelesben van. Rendkívül írok neked. Veszélyben forog az életem. Meg akarnak gyilkolni. Nagy bajomban tőled kérek segítséget. Annak idején nagyszerű bajtárs, és a legvagányabb fickó voltál, akit csak ismertem. Kérlek, Rocky, gyere azonnal! Minden költségedet fizetem. A régi barátsággal Baldi Newman. Utóirat. Vegyél ki egy szobát a Diamond Hotelben, Calamite Cityben, és hamarosan jelentkezem. Biztonsági okból nem adhatom meg a címemet, meg aztán állandóan változtatom a lakásomat. Baldi Newman. Rocky megpróbált visszaemlékezni Baldira. Átkozottul régen volt már, és Baldi nem az, az ember, aki felejthetetlen benyomást hagy valakiben. Roki csak arra emlékezett, hogy két-három évvel idősebb volt nála, ugyanabban az utcában laktak, és hogy elköltözött hazúról, amikor Roki körülbelül 16 éves lehetett. Világos, hogy segíteni fog Baldin, ha valóban segítségre szorul. A gyilkossági ügyek a reszoltjába tartoztak, és a főnöke, John F. Hogan, nagyvonolóan néhány nap rendkívüli szabadságot engedélyezett neki. Remélhetőleg nem érkezett túl későn, bár a levél sokáig utazgatott, amíg eljutott hozzá. Jeff magán magándetektív irodája Los Angelesben valóban létezett, mert Rocky gyakran használta ezt a fedőnevet. De amíg a levelet utána küldték Washingtonba a szövetségi nyomozóidat központjába, a gyilkosok már kétszer is lecsaphattak. Rocky levet között és az zuhany alá állt, és mivel a nap még a kulcsukon keresztül is beragyogott, elhatározta, hogy a fehér vászonöltönyét veszi fel. Elégedetten fütyült a déli idő melódiáját, amikor kijött a fürdőszobából. A szobában semmi sem változott, csak egy cédulát dugott be valaki az ajtó alatt. Rocky elolvasta: Kérlek, légy egy óra múlva, strandom, én a legutolsó fonott székben ülök a dűnén. Aláírás nem volt, Deki más írhatott volna neki, mint Baldi Newman. Mivel Rocky Maxim természeténél fogva optimista volt, a fürdőnadrágját is magával vitte a kis kikötő penetráns hal és olajbűze, meg a forgalom egyhangú zúgása mögötte maradt. Gyalogosan ballagott, mert a bölcsember mindent elkövet, hogy az eltunyulást elkerülje. A strand körülbelül fél mérföld hosszú volt, de sehol sem volt 30 lépésnél szélesebb. Tarka zászlócskák lengedeztek a friss szélben, gyerekek zajontak a homokvárakban, táskarádiók rikoltoztak, lányok süt kéreztek feszes bikinibe. Fiúk mutogatták izmaikat az ámoló közönségnek. Minden pontosan olyan volt, mint szép világunk bármelyik strandján. A csendes óceán hullámai néhány magányos vitorlás ringatódzott. Két atléta termető fiatalember vízi sinj suhant egy motorcsónak után. Messze kinn a vizen nagy gőzös pöfögött, valószínűleg egy tankhajó. És azután közvetlenül az utolsó kosárszék előtt viszont látta Roky a szőke hölgyet, a Diamond Hotel 211-es szobájának a lakóját. Még mindig szőke volt, de most nem volt rajta pulóver. A válpánt nélküli lasztex ruha úgy simult a testére, mint a bőre, az alakját még Jane Mansfield is megirigyelhette volna. A szőkeség királynői tartásba vonult végül a forró homokom, egy kerekszírtán sárga gumisakkal alá dugta hosszú csörényét, és dupla szaltóval a hűs vízbe vetette magát. Olimpiára illő teljesítmény volt. A férfi, aki az utolsó kosárszékben ült, a Financial Times híreit tanulmányozta. Rocky két szőrös lábon kívül jóformán semmit sem látott belőle. Kényelmesen elslattyogott mellette, és tíz lépésre a kosárszéktől leheveredett a homokba, hogy levetkőzzön. A friss levegő jól esett izmos testének, és a legszívesebben egy dupla azonnal az arasszőke elő után vetette volna magát. De előbb a munka, csak azután a szórakozás. Cigarettával a szájában, kék fürdőnadrágban és napszemüveggel a szemén a kosárszékhez osont, és azt mormolta. Ha szabad zavarnó vonam, kérhetek egy kis tüzet? Az újság leereszkedett. Mögül le egy tűnt elő, de micsoda szakáll? Fekete, négyszögletesre nyílt monstrum, még a száját is teljesen benőtte. A halántékon keresztben vérvörös heg húzódott, nyilván régi keletű. A széles, lapos orron szögletes, szarukeretes nap ült. Ha ő volt Baldi nyomban, akkor ugyancsak megváltozott. Roki egy meglehetősen sovány, kampós óru hosszúra nyúlt heringre emlékezett. A szakáll szétnyílt, telt piros ajka elő. Roki, átkozottul örülök, hogy látlak. Fogadok, hogy nem ismersz rám, mi? De te alig változtál. Csak persze azok a sebb helyek. Hát igen, az ember átél egyet más, mire marjapa lesz. Báldi halkam kicsit rekedten beszélt, mintha berosdásodtak volna a hangszálai. Roki belecsapott a feléje nyújtott mancsba, és letelepedett a lába elé a homokba. Valóban nem ismertelek volna meg, nyugodtan elmehettél volna mellettem az utcán. Nem te voltál a legcinkárabb a futballcsapatunkban? Newman elégedetten kuncogott. Ember, én soha életemben nem futballoztam. A szemem miatt. Hát nem emlékszel? Ja, persze. Roki úgy tett, mintha ez csak most jutott volna az eszébe. Annak idején Baldi meglehetősen komikus figura volt. Ebből nem vett részt semmilyen utcai verekedésbe, nem űzött semmiféle sportot, nem vett részt semmiféle őrültségben, amivel a bátorságát fitoktathatta volna. De ő volt az első, akinek lányjal volt dolga, ő mutatta meg a fiatalabb fiúknak, hogyan kell az autós sluszkulcs nélkül elindítani, és Roki a viszki üveggel való megismerkedését is báldinak köszönhette. Rosszul is lett tőle, olyan rosszul, hogy megesködött, soha többé nem nyúl alkoholhoz. Az efféle fogadalmaktól persze okosabb ha tartózkodik az ember. Mondj csak. Báldi rokihoz fordult. Nem tudod, mi lett a kis glóriából, mármint abból a boltos lányból, a Valhat Group sarkán? Fogalmam sincs róla Baldi. Senkivel sem találkoztam a régi bandából. Nyúmán sóhajtott egyet. Szomorú dolog. Az ember gürcön és killódik, és viszi is valamire. És az élete legszebb időszaka egyszerűen nincs sehol. Az ördögbe is néz rá. Mi lett Baldi Newmanből. Egy hájas pacák, akit az idő vasfoga megrágott. Na hagyjuk ezt. Nagy bajban vagyok Rocky. Ne Rokinak nevez, hanem Jeffnek Baldi. Jeff Strack. Ezen a néven fut a cégem. Oké, okay. Jeff. Már kezdtem csodálkozni, hogy nevet változtattál. Persze semmi közöm hozzá. Szabad országban élünk. Mindenki azt csinál, amit akar. Tulajdonképpen miért használsz más nevet? Rocky felvigyorgott rá. Csak áll nép. talán majd elmesélem. De most érjünk a tájra. Kitől félsz? Newman hátradőlt a széken, és kibámult a tengerre. Hosszú istória, Jeff. Arra az esetre, ha valami történne velem, mielőtt ideérkezni, mindent leírtam, amit fontosnak tartok. Az elővigyázatosság kedvéért vedd magadhoz. Nem szeretnék sokáig itt gubbasztani. Még a szakát növesztettem is, és ebben a nyomorult fészekben bújtam is el. A gengnek hosszú a keze. Összehajtogatta az újságot, és elővette az oktatáskáját. Kinn a hullámokon a szőkes elő sárga füldősakkája táncolt. A tengerben nyúló sziklacsúcs mögül hirtelen egy motorcsónak lőtt ki. Egy outborder. A csónak karcsú, piros teste utcá a hullámokon, mint a villa. Pontosan a sárga fűdősapka felé. A motoros kormányánál állt egy nő. Vörös szőkehaja a zászlóként lobogott utána. Sötét autószemüveg volt rajta. Olyan plastik szemüveg, amely a fél homlokot, a szemet, az órot és a száját egészen az állíg befedi. És egyszerre véd a szél meg a nap ellen. A nő úgy látszott fél a víztől, mert nem vett fel fürdőruhát, hanem egy gumikabátot dobott a hátára, amilyet a halászok viselnek. A szél felfújta a kabátot, mint egy légkömböt. Itt vannak a jegyzeteim, Jeff – mondta Beldi Newman, de Rocky Martin már nem ő rá figyelt. A fürdősapkás szőkeség kétségbe esetten integetett, de a csónak teljes sebességgel zsinóregyenesen feléje hajtott. Már csak harminc láb választott el az Outborder éles órát a lánytól, már csak húsz, már csak tíz. Aztán a szőkeség abba hagyta az integetést és megfordult. Egy hullám felemelte, de túl későn határozta el magát, hogy lemerüljön. – Mi baj? – kérdezte Baldi. Roki nem válaszolt. Ledobta a napszemüvegét, elhajított a cigarettáját és a szírthez vágtatott, ahonnan a söszi a vízbe vetette magát. A csónak pokoli íramba szágódott át a szőkeség fölött. Roki szinte hallotta a recsegést, de ez persze csak képzelődés volt. Várt néhány pillanatig, hogy a szőkefej felbukkanjon, de nem történt semmi a vízbe ugrott. Amikor Roki Maxim felmerült, az outborder már az öböl jobb oldali sarkába cikázott kifelé a tengerre. Egy hullám felemelte Rokit, így messzire elláthatott. Szözi nem volt sehol. Rocky olyan tempóba kezdett krallozni, mintha a világbajnokságon finiselne. Azután átkozottú hosszú idő után egy lebarnult karbukkant elő a zöld hullámok közül. Valami sárga követte, egy vagy két pillanatig látható volt, aztán lesüllyedt, mint egy kő. Tíz jard volt a nő és Roki között, és a férfi úgy králozott, hogy azt hitte szétpattan a tüdeje. Majd mély lélegzetet vett, és lemerült. A lány már jó mély volt a vízben, mire Roki ellérte a sima bőrét. Egy rácsapódó hullám taszította ilyen mére. Roki a hóna a megragadta, és teljes erejéből fölfelé rugalódzott a lábával. A nap még mindig sütött, a strand ugyanolyan forró volt, mint az előtt. A vízben vidáman viháncoló alakok közül senki sem törődött velük. Rocky háton fekve úszott a part felé, és próbálta a lány lelecsukló fejét, amilyen magasan csak lehetett a víz fölött tartani. Még Baldi Newman sem jött eléje, hogy segítsen cipelni az édes terhet. Roki egyedül is megbírkozott vele. A sekélyebb vízben a vállára vetette a lány testét és így masírozott Baldi kosár széke felé. A szék üres volt, Báldinak nyoma sem volt, se ruha, se fürdőköppen. semmi. Csak roki hevert árván a homokba, és a Fination Times fújtta tovább a könnyű szellő a dűnék között. A lány kecses fejecskéjén egy horzsolás volt. Nem vérzett nagyon erősen, de biztosnak látszott, hogy csinos púp lesz belőle. A horzsolás nyilván az Outborder csavarja okozta. A következő tíz percben a detektív folytában dolgozott. Mindenek előtt vizet kellett kipumpálnia a lányból, majd mesterséges lélegeztetéssel elérte, hogy ismét rendesen lélegezzen. A szervezete bámulatosan erős lehetett, különben a dolog nem ment volna ilyen gyorsan. Rokinak nagy kő esett le a szívéről, amikor szöszikinyitotta a szemét. Ez a szem még feketébb volt, mint gondolta. Még a haja töve is feketére színeződött, azaz, hogy nem is színeződött, hanem természetétől fogva fekete volt. Komikus, hogy a nők milyen szívesen tagadják meg saját énjüket, hogy idegen tollakkal égeskedjenek. Mr. Strack, suttogta. Rokinak a lélegzete. Honnan tudja a lánya nevét? Megnézte volna a vendégkönyvet, És ha igen, miért? Úgy van, Hugicam, vigyorgott. Jeff Strack teljes életnagyságban. Hogy érezzük magunkat? A lány mélyet sóhajtott, és kipróbálta. Minden tagja a helyén van -e. Csak azután mondta. Nem jól. Az a motorcsónak. Hiszen látniuk kellett volna. Úgy látszik, nem látták. Némelyik ember azt hiszi, hogy mindenkinek kötelessége eltakarodni az útjából. Sajnos nem kínálhatom meg egy kis viszkivel, asszonyom. Brendának hívnak. Brenda Millernek. Erőlködve felült, és a fejéhez kapott. Nyilvánvalóan zúgott az édes fejecske, kutatva nézett körül. Hol az én? Hol van Baldi Newman? Roki halkan füttyentett egyet a fogak között. Maga ismeri Baldit? Persze, én vagyok a titkárnője. nője. Á, így mindjárt más a helyzet, Brenda. Roki Maxim rögtön rájött, hogy a motorcsónak nem véletlenül keresztezte Brenda útját és gázolt át rajta. Ez gyilkossági kísérlet volt. Baldi Newman pedig nagyon gyorsan kapcsolt és eliszkolt. Elszívtak egy cigarettát, és Brenda lassanként jobban lett. Rocky öltönye alatt megtalálta a teleírt papírlapokat, amelyeken Baldi közölte, miért érzi magát életveszélyben. Rocky gondosan zsebredukta a papírokat, és mihegy Brenda elég lerősnek érezte magát, visszavitte a szállodába. Telefon felcsörgött, amikor Roki átöltözött a vacsorához. Baldi volt a vonalba. Ne haragudj, Jeff, hogy olajra léptem. A kopok himatot fogtak, és én még azt hittem, hogy sohasem jutnak a nyomomba. Elolvastad a beszámolómat? Felületesen, Baldi. Később majd jobban belemélyedek. Mindenesetre szeretném, ha beszélhetnék veled. Biztos, hogy lesz majd néhány kérdésem. Végül is tudnom kell, kitől védjelek meg. Ember, ég a föld a talpam alatt. Félek, hogy téged már is figyelnek. Mit gondolsz, miért lógtam meg olyan gyorsan a strandról? Azon sem csodálkoznék, ha lehallgatnák a telefonodat. Na-na, Bradley, öreg fiú. Én sem a hat húszassal jöttem ám. Valamit azért én is értek a mesterséghez. Most így szépen egy jó nagy slukkot. kapd egy nyugtatót, és mondd meg, hogy hol talállak. a városban semmi esetesen. Már úton is vagyok, ha nem tudnád. Mert ha ma éjszaka nem tudom lerázni őket, végem van. Ide figyelj Jeff, megmondom miről van szó. Pénzre van szükségem. Meg kell kaparintanom a pénzem, különben soha se jutok ki az államokból. A Mammon nélkül elvesztem. Most nevelem törődj, néhány perc múlva egy küldönc egy levelet visznek tőlem. Eredetileg brendát akartam hozzád küldeni, de túl kockázatos. Magad is láttad, hogy majdnem kinyírták. A legelső repülőgéppel Miami-ba kell menned, hallod? Késedelem nélkül. 40 ezer dollárról van szó. Roki már egyáltalán semmit sem értett. Mit akar ez jelenteni, Baldi? Mi a legfontosabb? A pénz vagy az életed? Tér végre észhez, és ne bújj az egérjükba. Én majd megtalálom azt a vörös hajú aki elgázolt a brendát, de... Hé, hey, Baldi, hallasz? Baldi! Semmi. A telefon süket volt. Roki káromkodva tette le a kagylót. Aztán hirtelen elhatározással felhívta a központot. Meg tudná állapítani, hogy honnan hívtak föl az előbb? Megadta a számot, amely a telefonnyán volt. Eltartott egy darabig, amíg a telefonos kisasszony sajnálkozva közölte vele, hogy valahonnan a városon kívülről jött a hívás. Ilyen gyorsan nem lehet megállapítani honnan. Baldi Newman tehát ész nélkül menekült a városból. A fegyvercsempész és lokáltulajdonos Baldi alaposan benne lehetett a párcba mert a beszámolójában bevallotta, hogy néhány évvel ezelőtt a biztosnak egyáltalán nem mondható, de nagyon is jövedelmező fegyvercsempészésbe kezdett. Két társa volt. Charles Dynant és Cesare Brockhiz. Jelenleg mindketten májábibicsi lakosok. Ő, írta Baldi, úgy került a dologba, mint Pilátus a Crédóba. Gyanútlanul, mint a ma született bárány. Dynant és Brockhees tőle kértek pénzt egy nagyobb tranzakcióhoz, azzal, hogy később a jövedelemből is részesül. És mivel még soha olyan könnyen és gyorsan nem keresett pénzt, egy darabig benne is maradt a dologba. Amíg rá nem jött, hogy a társai nem csak fegyverrel kereskedtek, hanem mindennel, amiből pénzt lehetett csinálni. Például csinos lányokkal Dél-Amerikába és keletre, például kokainnal, heroinnal, meg más hasonló mókákkal. A dolog természetesen felkeltette Roki Maxim a bűnügyi nyomozó érdeklődését. A fegyverkereskedelem ellen alig lehetett valamit tenni, bármennyire tilos volt is általában ez az üzlet, de ha Baldi Newman állításai bizonyíthatók, akkor Roki most nagy cápák nyomára bukadt. Már értette, miért akart báldi felszívódni. Aki ilyen üzletből ki akar szállni, az biztosan ráfázik. Roki éppen a nyakendőjét kötötte meg, amikor kopogtak. Egy küldönc, egy sofőr lezált balítékot hozott. Rocky egy ezüst dolláros nyomott a kezébe, feltépte a borítékot, és egy száz dolláros mosolygott rá. Ez az utolsó százasom, írta mellé Beldi Newman, de legalább valami előleget szeretnék neked adni. Repülj miami és keresd fel Jerry kutcher az ügyvédemet. Ő adta el a megbízásomból a mulatómat, ő majd odaadja neked a pénzt. Aztán arra kérek, próbálj meg besúrani az IMPEX épületébe. A hetedik emeleten van egy iroda, amelyet bizonyos Willy Miller bérel. Ez én vagyok. Az iroda kulcsát és a szép kulcsot mellékelem. Remélem, hogy ellenségeim még nem jöttek rá, hogy a Willy Miller kitalált név. Ürízd ki a széfet és a pénzből vegyél ki ezer dollárt, honoráriumként. Látod, mint régi barátomban teljesen megbízom benned. Egyébként Jerry Kutcher megpróbálta eladni a vitorlásomat és a repülőgépemet is. Nem tudom, sikerült-e ez meg tőle, kérlek. Ha a repülőt még nem adta volna el, azzal jöhetnél vissza. Fogadj fel egy pilótát. A pénz nem számít, ha minden útlappol, ahogy remélem. Roki Maxim zsebre tette a pénzt és a két kulcsot, és próbálta megérteni az egészet. Sehogy sem sikerült. Nyilvánvaló, hogy Baldi idegei teljesen kikészültek. A félelem valósággal megőrítette. Ide repült miami és mindent ott hagyott, ami az övé volt, még a repülőgépet, meg a vitorlását is. Gyere ide vissza, írta, de hogy Roki hol keresse, vagy hol találja meg őt, arról semmit sem közölt.